خان الرحیم کتاب الایمان سائد <تاع> مشکات مقدمہ ذکر قرار <ديكركات> مقدمہ کی <مقدمات> حدیث نیتا <ان> اور <نية> شعر و دی <دي> خبرتا شلاء اتبارا لشیئ <لشايا> من امور الدین اللابس بالنیت د دې د دې نیوز اعتبار نشته مګر د صحیحیت باندې امیت چې کومه نو صحیح خبر پکاره و خبرې باندې اوبه پره حدیثه نیت هغه کومه نو مخه ذکر کوو په ذکر کوي کتاب اليمان کتاب اليمان زکا چیز دین حس کیا و عمل اغان نا قبلی گی بغیر در ایمان نا اعمل صالحا و هو مؤمن و سر ذکر کی شا عمل نیکو کی و هو مؤمن او د دا ایمان داری و هو مؤمن او د دا ایمان داری امتا دا چی کم د ټولو نه ذکر کرلو تااهیر د مشکات خپل کتاب مرتب کړه دی پهطر د جوامې اوباننددي د جوامې ټول مظامین پهځ کې موجود دی موجود دي سپیوا دی کتاب تیر نه جوواې وکې چې کم شاوه چه کمدن و اعتقادات، عبادات، معاملات، اخلاقیات، سلورس و ورساره چه کمدن و سیاسیاتی ورساره فتنی، پشرات و صاحبی کتاب و تأثیر و سره، ندار طولی، نبدل تسائز مشکات چه، ټول مظامین ذکر کړي دي فتن شته سااعتشته منقبب شتهوا د تفسییر نه هغ کې تفسییر تفسییر دي او جوواې و کې داوي چه شروع کېږي چې کمونه د کتاب ومان نه سن شروع کېږي کتاب التفسیر دا کتاب الفحارتنا او جوابیا شروع کیږي د ایمان په دومنه ایمان نشورو کړ ایمان شي کمزانو ته ټول شریعت د پاره مدار دی او نبی لري السلام او وخت کې لري فلسفي پېشي د دې لپاره چې دا ټول انسانان به یو کول څنګه نړۍ په ماديات او یو کول یا چې کمزو مادياتو لا یا مادياتو له اهتمام دی ور کول چې مادياتو لري اتمام ورکی او یا نما دیا ثنا بھائی کا یازہ کمنہ نما دیا ثنا بھائی کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اری جيڪمنہ یو فلسفہ او سوچ وروڑان ديكہ اللہ بتالیں چاول دیو نوکتے نظر پیش کړي شي پاو نوخته نظر دے د خپل کزلون یو شی پس د زړه نه وا چې زړه په یو مرکز پورې تعلق لري نو پس د زړه نه وا د انسان د اندامونو د اړ مرکز د پاره چلي اله و هی القلب نه د اندامونو په پاره باندې چليږي د هغه په حکم دا به تسالیم انسانیت دپارې او مرکز پکاره دی چې دلته ټول ژوند او وګړي په شان واحد او د ټول انسانان د دښ کې ځړپ او د دغې یو مرکز په اشاره باندې خپل نو چليږي هغه د وحدت ذریعہ هغه ایمانو هغه ایمانو اذ ویسنا اللہ رب العزت فرمائی لی وا الفا بینہم لو انفق ثما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولکن اللہ الفا بینہم پس سالیم دنیا مادیات هغه خرج کی رئیسونه یو کولن شي دا یو والله چيبيك دا سي پروگرام چه کم دنو بلیچا سرنو لآغا وحدت د لآغا چه کم ذریعہ آغا ایمانو مجدر طول و خلق و ذلونا یوشی نظریه یوشی عقیده یوشی دار طول انسانان باوگردی لکه چې په یو اری و ذڑک اللہ دے پاری و ذڑک ایمان دے اری و ذڑک ایمان دے و در طول و زلون و مقصود و مطبس شو یو شو و در طول و زلون و مقصود یو شو در درسیو گردی لکه یو شو و در صورت شو یو شو نمتفق شو شو شو و شو شو. شو. اتفاق و اتحاد با کسی شو راشی و ربسی شو, شو لکه د یو انسان ان دامونه دی اغد ایمان در پار اخوزی در طول انسانان هم در معشری شو داامونه شو او بس هر یو انسان د ایمان د پارهسه کېې خول دی وحد داعمل بهوم شو شي ټول انسانان بهې کمو یو شي د مرکز هغه چې کمو ایمانو نزهکه مخکې کتابو و ایمان وال دا هر د دان کې اینوان بوزاہت کی این اقاد دے انوانات و قول الزبت والربت اول انوان مانا کتاب لغتن و اسطلاحان او اعرابن لغتن اسطلاحان او اعرابن د تعریف د ایمان لوغتنا او اصطلاحا اندره اے ترازو نه په تعریف د ایمان قداغي جوابونه اے ترازو نه په تعریف د ایمان دا ویډیو وګورو سلام تعریف د کوفر لوغازانه است له هغه او څامن زکازد یورپو بيست په زماینو مذاهب په تاریخ پیمان مظاهب په تعب ایماندي شپژهمه انوان نظاد ده به ساعتت او د ترکیب نظاد ده به سافت او د ترکیب ایمان بسسییت قیمان مرکب دی ومعنوان ما صالة الاستثناء في الإيمان ما صالة الاستثناء في الإيمان يعني أنا مؤمن إن شاء الله أتمنوان نسبة بين الإيمان والإسلام د اسلام او ایمان پر منځ کې نسبت د جی ان وراناته مجمل او تفصيل کتاب کاتاب تابا کې اصل کې معنا د زم او د جامه پراته لکه کاتیبه دا کمنو لاکر تهویل کېږي دکه مختلفې طویللي مختلف خلکغ راجمه کړي وي زیک ته کتابه و لیک ته لکهیم حروف راجممه کې یو بل سره ظم کې یوبل سره ظمکی اوانته هم کتاب وي دګ دا یو جاام او نظام یو جاې کمو نظام دی کتابونو کې چې کله انوان دی کتاب را شي مض به منزله د جیننس شووي او چې انوان د باب را شي دا به منزله د نهوي او چې انوان د فصل را شي دا به منزله د شاخص وي منزله د شاخص وي دارنې کتاب کې چې ګمدنو کا انوان دی کتاب د مسائل يعنيږي مختلفة الحقائق او په نوغ په ک ممسائل بيعنيږي متفققة او فصل به منزل الشخصوي لاسې مسائل بيعنيي چې د یبل نور ممتي نرو اعراب دیکھی تا نو یا مرفود خبر ده مبتدا محسوسی هاذا کتاب الایمان یا مرفودی مبتدا ده خبر محذوفه کتاب الایمان هاذا یا مجرور سالتن نے مرفون یا وطن مجرور سالتن مرفون نیابتن حاضر بحثو کتاب الیمان دامو زفن نید بحثو دی بحث نه حضر شو او دا کتاب دا په دا خیم مقام شو نو حاضر بحثو کتاب الیمان یا yeah, من شوک دی کهذا فرغ ته من المخ دییم یا من حدی یا م فقره کتاب ایمان فقره کتاب ایمان یا ایپ کتاب ایمان بې مریوان تعریف د ایمان لغتا نه ایمان د مصدر د باب فعل نه مجرد د امن نه حمزه ممنون امن مجرد چې کمنو امن نه د دې د استعمال طریقې یو ځای د امه مستعملي کی بغیر د جار مجرور و مصادش دغه شان دی که عامن تو دن مرران عام نه ضتونران یا عامن تو دن مرران ما بچ کو لره د عاممر نه عامن تو دن مر دا به ما حفاظت او د آمن یعنی سر تو حوزہ امنن ما او کر دو دل رخاوند سشی آمن چې کلم و شي شی مانے اقرار او د اعتراف لرا بیا مطادقی کی بمانے دے لام بانن بیا مطادقی کی بلان سره لکا فما آمن لی موسیٰ ما اقر رالی موساه ماطر فلی موساه والله تک مینو اللهلیمن ته بیاعادلی نه کو چې کله متظین شي معې د اظان او د تصدیق له بیا مساعدېی نه دباربال دی بیا متعد کږې به قوامن تعلم المؤمنين الله ولو كنا صادقين او نهيته يقين كونګه ومان قوامن تعلم المؤمنين الله او نهيته يقين كونګه ومان اامنو بالله ورسولي الا من امن بالله دم کې تظليقي ضان یقین چې کلی په دغه کې با را شي سې ته رب شي متضمن چې کله متظمین شیمانې د ما او باور ل را نو بیا په سلې حالا را ځي بیا س ک لکه امنتو علا زید ما اعتماد کو بچاو باندې زید باندې امنتو علا زید اعتماد نه پته باندې طيب ما نکی نکی که نا اوز دا ایمانی استلاحی دي که نا دیکیم دا چول ایمانیشتا شکر را پا پیغمبر بارنی په قرآن بارنی ایمان را را را را فا اللہ بارنی میو خبر دارا شاگر دا محفوظ وگر دا دا کذب نا اقرار دی ورلو کو یقین لی بے او کو دی بے او دا ټول مانې په کې چې کمم نهنو جوغوي پرتیېي ایمانېڅکې استیلا دد وواجهنا ایمان اصطلاي ته دا ایمان وي استطلاې ایمان سطته وئ تصدې خو بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالضرورة تفصيلا فيما علم تفصيلا وإجمالا فيما علم إجمالا التزقيق بما علماء ما جاء به صلى الله عليه وسلم بالضروره مختلف تفسير له التزقيق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالضروره تفصيلا فيما علم تفصيلا واجمالا فيما علم اجمالا د تاریخ دمان کیو ټه کې تصددي قرارغې اشاره له چې دا ایمان د زړه د معلو نوم دی تش د خوې د ایلو نوم نه دی ت د خولی د ایلو نومه نه دی دا دی ح دا جګنر نوم دی د زړه د وایلو د زړه د مانګلو مې ماچا ابي النبي صلى الله عليه وسلم النبي رسول الله ټول سراوندی دی او ټول مننه ټول نومي زنه ماني او زنه ماني د بیا ایمان شرعي نه ده ځکه ایمان تجزین قبل نه اَوَذَكَرُونَ نُؤْمِنُ بِالْكِتَابِ وَتَفَكَّرُونَ بِالْآيَاتِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ نُؤْمِنُ بِالْوَاحِدِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِالْآيَاتِ وَنَتَفَكَّرُ وَرَبِّسُوا وَيَرُدُّونَ إِلَى الْبَاطِلِ لَئِن كُنْتَ كَافِرًا لَأَحَقَّ إِيمَانُ تَجْزِي نَ قَبْلَهُ إِيمَانُ تَفْسِيرٌ نَ قَبْلَهُ سَنَخْبَرُ مَنَّنَ لَا غَيْرُ وَجِبَ سَشِي مُؤْمِن او چې زنه د خوخینو دیو ان کار چې نو تغیر وجه نه کاپری شي ایمان تجزی نه قبل عمل قبلې چې زنه عمل د وجه نه کاولو د وجه نه سړی چې کمنو موثیرو حسابي کی او زنه عمل نه کاولو د وجه سړی پاسه کی حسابي کی او ایمان تجزی نه قبلی لجميع ماجابه النبی صلی الله علیه وسلم د د ماجا ې نوبیوسلم چې نوبی اسلام را وړي چې چا را وړي وي نو اسلام را وړي وي او مطلب دا دی چېبی ووجي و یقین کاي چې نبی اسلام را وړي د دو وجه نهبي قین کای چې چا را وړي وي نوبی اصسلاملا اسلام را وړي د دی وژنه په یقین کای چې چارو لري نبی عليه السلام راوړي کله کا د نبی عليه السلام نه بغیر په ساينسي تجربه یې غوښټه او ماناله بیا دې چې هغه مجبورای د واجه څکړو او ماننه دا ایمان نه لري نه ایمان نه لري نیمه ني د شیاقلي تجربه کیو کين بیا یې دا ایمان نه دی دا خپله تجرریبه وله پو که نه صحیح ده که نه لکه پر مجل کې بال میونه بل بلغې مطلب داې چې نهبییر سلام را وړې ستاته نهرسې خو ته س کو یین کا ایمان ته ویل کېي بیا پهمون خیر د ب دورتته یعنی عاد خونوهم من الدين بديهي خونوهم من الدين بديهي چردا غثيز د دین نکیزل ولیهی چردا غثيز د دین نکیزل ولیهی بديهي وي انده سې د ګمنو د دین نه ده, ده دا ضرور نه ده چر هغه عمل قطعي وي عمل ضرور نه چفار ازي قطعي کو مطلب داري چې دين نه کېدل شي قطعي لکه مسواک شو مسواک دينه داما داسه کوم نه کولې ته ورمالو نه البته عمل فرض نه نه اوس د مسواک نه كون کې هغه ویا ګناګاري یا نه وي په د مسواک نه کې کافر نه دينه نه نه مليږي زکر شدا پتلیقیت قطعیت تواتر صلصا شوئے دی خابت شوئے دی بزرمان وکونوه من الدیلی بدیگی ہے تفصیلا فیما علم تفصیلا و اجمالا علم اجمالا لبیقیت مطلب داری تفصیلا فیما علم تفصیلا تکهمو خبرو چې نبی عليه السلام تفصیل په قران کې کړه پیدا د کوم ایمان تفصیل کړه هغه په حق تفسیر مانی دا نه ته تفصیل ولخبلو کې ملائک مانم په تفصیل ولا بولو چې دا په انسان کې نورادی طاقت تیرې څخه نه وښه جنات مانم په تفصیل لته نه مان نبی عليه دا انسان کې شری طاقت ته غلې دس باریش نده پس از دل ملائکتو ای دا قوت رحمانی تا شجاو او ابلیس تا شیطانی قوت انکار ہوگو دار سر سید تنجیگانی ناوکا نا ما ذو بلقل خصاصو ما دا پدر از دکار نکی سب اوکی روان ناوکا نندگا دیتیم کچن میں چانیز کلی کنا او لګرا وښيمي نه لګبي درمه چي لګنه یو کار وکي بس من هاج استاد خبره باندې عمل کوي من هاج استاد وي چې هر سري له چې کومه سحر په نهاره باندې دوه لاسی شیدل په بسل بکاري شي شو ډولستي دي داسې په ځاي په راس کې چې نه په دې په دې لګي زرب او ميداباهه سٹی او وي خيزل مقصد چې کنه نو بس پیخ پي اده خبره راکیږي لکه ويخ لکا سرون باها مطلب داری چه سپکی پایده ملی دیگه نه نو خوسکی که نا تا اوست رسل اگی او بری او باز ست آلیت او بازیس علیه لنمسی ملک ساریت خاید قصیلن تیم علیمه اجمالن تیم علیمه با دکا اون بارا سلام اجمال کرده بس اجمال داګه رسولان صلی الله علیه و سلم پیغمبر دې دې بیان کړی چې کوم دې بیان کړو ټول باندې بس تفصيله تاسو ته شکم نووي رسول سلام یې جوعلي ویلي په زاغي اجمال باندې الله صحیح نه تفصيل ولې کیفیت او لیداو او ثم سوال الارض دې سنوي نه ویلې تفصيل نه داره نار یو وررزونړی و دو موشي دوېس د ویللی تیل نه د و ن تمهلی دا تاریف د ایمانو لغتن او اساخن درې میوانو زار ته تاریف د ایمانو د هغې جوواو وده چې شه گمدنو سوالو سوال نوشه تاج تاج ایمانوی شه ایمان عبارت ته نا قد تذدیق بی جمیم آلنسو تا ایمان عبارت کرت تذدیق نا شاقه فیل قلبی ره وکده شدید از را تذدیق وی او دخلی اقرار نوی نا اگر ایسه شه شی شي شی دکه جتو آید آیت تذدیق ہوگا نا زنه قال ګره دې جوړ کړل وي دې ديانتن مسلمان نه قزا ان کافر دې نک شر ظاهر ګوري او په خپلوا نزان ته سنوي مسلمان نه وي ته خپل ایمان نه وروړي او بس مونږ به زته سوال یو کافر قزا ان و او ديانتن الله فرض دې سره سما پهلو مو بين الله سره دې مؤمن شانوال شاکشمیر رحمه اللہ تعالیٰ ذکر کرده دی ویدار کٹو دی تو سوری اتارا کٹو پی جنی از سوری پی جنی ہم بطن تا اتارا مطلب دا دی شاستی بوئی چی دا دیانتن و قضاءن فا اعمالو کرا دی دا باقایدو که نردی صحیق دا نرد صحیق نشوان دا صحیق پا کل صحیق وساحه پکنه خالي وېدا قزانو دی ادم بچا کې راځه قامالو کې راځي تدیره پارا چې کوم ډول जबाब دي چې سره ده براءة د کفر نه د تناقض د ایمان سره ده براءة تناقض یعنی تصدیق دے او سرب بہ ادن واقذو ایمان نا خدن واقذو د ایمان برائت نې کړي بده مسلمان نه اگر ترذ وسشتي تر دې ښتا او کله کيو سړیل قسم شرکایت کې تیارا غلو ته سړیل کاځما پر تل کازورات کی ششد دینارو کی او داغه تصدیق قلوي ښتا نو هغه تا تاسو سره مسلمان دغه تاسو د ایمان داری په اوچت اتر ذیقو د تذیقو دغه 4 یا شدد دنارو کی شاعر د کوفر شاعر دچا وه چې یا سجده سلام کووږي یا سجده سلام کووږي هدا ورځای جواب کو شدد تکي دځه کاندنو برا خپل د نکړې د نوې قزذ ایمان نه د تاسې زنه د نوې قزذ چای ایمان نه دغه کې شرطه هو د نوې د ایمان کې په حاكم له توغوت څخه نه او کړی او قد ومن يطبر بالتواغوت ويؤمن بالله وستنهت التواغوت إنا براء من قوى ما تعودونه إني براء من ما تعودونه ويقولون بسيطين قوى كنا قوى نو لك براءت فكيدنا وعقدت إيماننا بونا سولي او اس چادا اعتراف کو شتا چه کمدنو ہوئی چه تشدیق ہو ایمان عبارت ترے تشدیق نا اپا کاردانشی احوود اتا او ایمومن زکای قرآن ناقی بارا کہ او یارفونہو کما یارفونہ بنا اعوم یارفونہو کما یارفونہ بنا اعوم بی جنیدیدل حلالکا جبی جنیدی نپېژني کولมารي او تځې څې سره چې یو مسلمانان شي او ودي مسلمانان شي لدې جواب سلم سلام کې ځو کړو او رسول الله تک ورته وایو ا ال ایمان به نعمت تذک کی رذی او بشه تاسو چې شیخ خو تسلې هغه د کمو قې زیاتی کړه د تسلیم په تاریب د ایمان کې تر زیخ د جمع جځو تسلیم ش غاره به کوي او ی غدو دغاه م ش خو تسلیمې یرويته ش خو تسلیم زه کوئ شا هغه زیاتي کړه دیر د تسلب به تاریب د ایمان کي ځې article کې د تسلیم په صحیح দিশا کې ایمان کې شیخو تسلیمیه ریوی علامه طب صادلی څه وایي د ضرورت نشته ځکه چې موږ په تاریخ د ایمان کې سم تصدیق او من تصدیق د شریعت او نګې تصدیقي میزاني غځای ک می ف دو پر خوونه به منګه کوو په سلم کې د تصدیقې میزانی او د تقې شري خبره پرې مزمونږ دنځ دل کې د مراد مرات تقې شر دی او تصدخې شري وي هغهشاغهې کمدنو تسلیم سرهويته تسلیم وي چاده بل پرا شفرونيا فرونګوسه لوانجي یارسې کمدونو بوتلنسه شي داګه فرعون باندې کې قران وای دي شو واسفاستا قنا تھا انفسهم ظلموا وعلووا وجاهدوا بها واستقرا تھا انفسهم انکار وکړ دې موجو او یقین دې په زړه نو کړو فرونيا نو زړه نو سره کړو تدې ته کلبيرة راینه تدې کوئی موثال سلام تهویللهقد عام تا مع قد دله اوله الله را مع والله اوهل او مجد د په فیللهسممه چې باات هې د بهله کلهورته تاسو کلااو په یو ځې لا سړي ته فتر نه لږېدي دااک مسی پاارې تاسوتهسو بیا بیا به د ن تلااو پهخوا خلکو کوي تلاوت په شخه تاسو د وړی دوریدطالبان شي او وړی د اوې وړې دورې ته او ملا ووي که نه وړه دوور ته زه کوئ که ل کو وړو کسه شو ملا شو نو خبره داسې ده چې داسې دا خپلو عملونو اخلاف و کې چینجزز راوللی لگ بدون بگی خطر اپتراوالی چه ستاسو نیک اعمال چه هر رزنی چه کم از کم پا میاش چه خطر احقی کئی کن کار خداوا چې روز آنه بگی سنہ ستار خیلات لی روز آنه او چه خرابیده لیخو نکن لگا مونگا چه سورا لوئی کنن زمرا خرابی کن لگا مونگا گنڈا کرو ملگنی پختو ہوئی کنن په څومره لمداجه دومره خراباج کان رايدا دغه په دې علي ویل کړه یې په څه سوې علي ویل نو چې مونږه څومره ولادار غو نوومره خراباو چې دا سي ورته د طالب سي ورته طالبي مونږه اوسه ټول کي يو اور سره چې کپدانو ډیر زیات پابندي تلاوت مو کې ذکر مو کې او چې څومره لویږي نوومره بدرنګ کې لوې کې تمره بدرنګ کې اچھا زمانه څه شوی چې ګل لا به مونته یې چې لکه عجیب سې ژوند یې څه څومره لوی کې د ولادت یې څومره لوی کې د عمره فرافي کې انا زمونږ را کی څلګه بدل د پتی باندې مول ډیره پریشانی پکړه دا مونږ چې څومره زمونږه تر ازیزی او علم کې زمونږه ګندنه مونږه فرافي زمونږه فرض مسکرا بي فرض دا غنور سیزن او په پیداوا زمون پرز نه پرابېږي زمون غناون نو زیات دي زمون غناون نو مزه انده بچي دا ډیره زیاته افسوس خبره افسوس خبره ادی باندې څنګه اندنو لوقونت کیه اساس پکاره دې لاو مरावर کوي دا ډیره احوال خبره لَقَدْ عَلِمْ دَمَانْ دَلَهَا وَلَا إِلَّا رَبُّ السَّمَاعَةِ وَلَا عَرْضِ بَصَائِلِ نُو پر اونیان دی مسلماناً چھی ابو طالب او اغجویلیو نبی علیہ السلام تے ہوئی لَقَدْ عَلِمْ تُو بِعَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ غیرَ لَدِعَنِ مِنَ الْبَرِيَةِ دِينَ لَقَدْ عَلِمْ تُو بِعَنَّ دِينَ خیر الادیانی من الباریتی دینا ما تفت راجع نبیر سلام دین خبول ایرے تا خبول ایرے سعید دین دین خبر وانے پوچھو جنا حدیث جواب شکرنن یود چې تصدیق نہ مراد تصدیق اختیاری دے گنا تصدیق شریع اختیاری بھی استراری نہ ہے یو سره قدرتې صورته معلومه شي دا سره په حق باندې خو پخلی کلی یې معنی دا تصدیق یې استراري دی تصدیق استراري چې کوم لرکا څه په ټیکټ دی وېسته نه چمیا شوې نه بیا به وروژې ورغړې دا وزنيونه ورني یا تا خاني څخه خوشي چې څنګه څنګه دیومه ا څه نه جوړه او میا شوې نه مزه ترامې سومو لري یتي چې نیلې دې ځورې انا سفایګې کومنو سره پاسي او خو مې نه سي دي انا دا چې کومنو لکه د نبی سلام اقانیت کې د معجزات ولاته حضرتي توګه کومنو دې مجبورته او د څوک سره په رال شي دا سړې سړې پاک کړي او په کلي نه کړي اقرار نه کړي لکه فرعون میں اقرار نہ وی نا گل شعبہ علیہ السلام په حالت اختیاری کې څرګرې اقرار کړی دې منله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل پایرو نو بس نو او نبی علیہ الصلوۃ ابو طالب په خپل وی لولل ملامت او حذار مصبت لوجتنی سمحم بذاک مبین او صفا دې ځمانه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مرکټل کوی یا ام كل كلمه تحاضلك بها عند الله سيخلك هوياكنا بماذا الله رب جل ستفارش هو مكانك اكن ويخو هياكنا وينويل عليه جل ثامراه النبي عليه الصلاه والسلام تقول ان عمك الضال قدما ارجمها شو دانو جماعه والد محترم وصاحب حسين ياعظمو اغه څنګه ګمډونو په قضاې الهي سپي اغري ته کړي دی او قوت شوی دی دا د قیسانګي و ان عمک قال لقد مات قاموا ګمراه سره ستاسو سره زلوه ولې بیاوي امر به سلامته یې اسا پاورې ورسوي خبرو دلاندې کا خبرې کوشو انه منلې ادا څه ګمډونو یې استیرار ته ځی نا ک چې ور سره چې کم نهلوقراروي چې ومنې او دی او سره انکار سری موجود دی دا اعتراازاتو په تاری ایمان من دی تا نوور یاددي او بلا شو دته یاددي او ما سررفغ چې ما د باچا ش نکم کوم ځ کړي ش خلې سررهله ما انوانات هم ابخلي دي چې کوم د باید سر دي صرف د ب ضرورت په غجو داوان قیم کلمانو کمې. اغه او په ستاریف دیوان کې او نه ان وانا علمات اوه مشکاته خامخلو کوه کتر رزق ننته موخاریوه تعریف د کفر لوغتن استلاحان او اصمان قانون نه چې ز یرو خو به ت زد چې کمونو په زد باندې بژندلی شي ز په زت کې شي پژندلی شي نو د هې ایمان دبارهمل نه چې کمونه ت د کفر کو ل کفر په لغت کې سططر تهویل کېږيکوفرو هو سطرو پلو ش ان کافرته په قد ته اعجب الکفار نباتو فی لیلت کفرن نزوم زلاموها حتی القط یادن فی کافرن فکفارتو اطرام عشرت مساکین سورہ شمدت ہوئی تو وی اللہ زمازم تحبوتو ویس کو انشد کافارا کفر سطرت ہوئی قلیاتو ابل وقا داو نلویس ابراہ محلالی کتاب قلیاتو ابل وقا کتاب الوقائع کاری او فروق او فرقونو کې دا ټکو په فرقونو کې د خپل کتاب دی وی کلیه او الوقائع او قابل رحم چې الله تعالی پچیل کې او زم ما ورکمره چې کومه 4 نمبر کمره نومه او سامی چې کوم نو خیالی اخیالي خیالي او د دې دې لیکون دې بشارت کلار ور سره أنا هغه ټلیفون کوي باوال سره خبرې کوي چې سر جیل کې وو او ما باندې خپل جیل أنا ما سره خبرې کولی ما د دې کتاب دی نو ما غته کوم خیالي ویلا نو ما ته خیالي نه ویلا مې خوشحالم ویلا دا هغه څامه چې کوم نه ویلا به زو سوداوي ګمنده دا ازدار بو زادن مو خول پوتن جو بیا ماتهوي چې زما یو دو کتابونه به کار ووره په چیل کې د کتابونو چې داستهوره او دا زما داسیحت چې لکه دا, دا ساتې چې دو سره ما نو یو خبره ور تمما دا او سره ما د مدرستهکې نوور کار نه کويغ وورختې اس حالاتوم نو وم نو دو دوزار پنج خبرو اس حالات نو نوته مشرف حکومت ما ته چې څو غوره ده چې یو ګټه پکې نور نه کړم ما ولې وې سير وانه نه آسي وی وانه هاي ته دې څو دي دغه ستبرو کړه مې یقین نه کدي ترې ذهنولو لمما جو انده نه رب دې وساره دا غینه پچیل کی ما ته وې دې دوه کتابه وی هغه چې کمنو پیدا کړه یو خولیا تو بیل <سؤال> بقا او زم چې کمنو میزان مستوارث اول بیزا را کړی میرا ودو کتابونه چې کمنو پیدا کړو فضیلت کې دا زماږي په کار دی نو کی داونه زو کو شو او خولیا تو چې کمنو دا کتاب دی مې له سې بره مه الله تعالی او پټې له حواله په لغات یو وزر کتاب په لغت کیادو او بل به مقاييس ولغت يادو مقاييس ولغت یو جله کتاب دی په خوا په شپق جله کتابو اوس په یو جله کې مقاييس ولغاتو با نظام په یو قول د ټاګلګرام شې او ابراهيم الله دا ډېر زيارت ترقيمو شپږ او سې کمنو دا مفردات د قرانه دا معنا خپلوري لري دغه په تاسو څخه ډیره ګټه راویدل دا وی تاسو ګورئ د لورازي کې تاسو نوګه د نوابت څخه نو ګورئ دغه وړې راویدل او کلیه او بیل وقضا مان کړل را او کوفر او ستروم او طلاتن بس ترته ویلې چې په ټوالې دا د دې شواه دې دې اکاج اول کوپار نه باه اوسه پایره کنه ممیزار کوپار ویل دي لانو یذكر البز زکه ده تو کوم د قسم کفاره تکفاره او زکه ده ګناه پټای کفارته فی لیلۃ کفر النجوم ظلاما فی لیلۃ کفر النجوم ظلاما داس شپه چې د هغه رکیاری ورلګې دي د ستوري سم پټګړي کا تیادن کی کا فیر دی دې چې الله پر ارتاو پرا کارایته کوشپاکی کی کا فیر اداجه کومه سپيتره لیکي کفار بیا انکار تم کو پروي او کفرانه نعمت تم کو پروي دزور وکي تا تړې ځکه چې د کمشینه کې انکار وشي ماغه تا پټو تر انکار سره حسو پټسو انکار سره حسو شو پټسو او کو پرانه نعمت چې نعمت نا قدرې دی وکړه او تا نعمت څه کو د په او کفران دوواړو کې په د انکارو په قدریت دواړو کې ست سر وو دی واجهه دا وناسببتونه دا ډیر جودي دا مقای سر لغت ووي او کویاتهبلقام ووي چې د معلو غ د مع اصلای مثبت شي تاشي پهخوا خلک د اوکو فګلا دا کتابونهې کټ وو پسبکم نووو ټای مو سرهرو که نه مس خو تاسو سره ټې منیستېر فیسبوک شيو کار راشي کار لاړ شيو کار را روان نه و مې سجراره و مې سډ لاړو ډېر زیات ما دغې امتحانات کې پتا سو الله چې ډېر زیات نه الله تاسو نه کی دغه کومونو لکوه ما لوګوي اصطلاحي معنی هغه چې کم ده نو ادم او تصديق معنیوم شوی دا نش کېدل یا الانكار عم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم انکار د هغه نش نبی اسلام کوم راوړي هر څه یې معلومی او دا هغه انکار کول دلتا جميع ونوي زكته دي يو نه انکار سره مېمان باسي دي دي يو کتعي حكم د انکار سره مېمان سكي اصلي لکه د مرصود قواله من انکر شيئا من شرائع الاسلام فقد ابطل قوله لا اله الا الله من انکر شيئا من شرائع الاسلام فقد ابطل قوله لا اله الا الله ژدې کوم دنو انکارو کو چې نبی رسول الله صلی الله علیه وراو یو هغه شریعو یو کته حکم انکارو کو داغه لا الا الله واسل الصلو او دې یو کته حکم انکار کول د سره ایمان دلکی فطری دا کوفر خاصني تا تاسو درښونو کې ملي یو کوفر جهلی دي ظاهرا نو با نه مننه دا کفر جهلی ده دیم څخه منلو کفر ده کفر جوهودی ظاهرا نه منل باتن نه منل قلبا منی ظاهرا نه منی درېم ده کفر نه فاقد تدیاکس ظاهرا منی او باتن نه ظاهرن منی او باقی نه نه منې او سالوررم د کوف غنادي ظاهرن منې بانو مننی خو تسلیم نه کوي با همې ظاهرن هم معې تسلیم نه کوي تسلیم نه کوي خاړه نهديواه د غذابو تعلیم کو بر شو مخې تفسیره شو یا غدا سیویلو خدام لري کله کارت تسلیم غاړه کې خوذل چې څونو غای نه کو دا تاریخ دکو فورو لغتن اصطلاحا نو وختاما مذاهب کليمان ځانند زیارت را ځندالک دې زیارت څنګه به بوه ځو حکمن